І такі ж дівчата. Всюди голі, в чистім полі, в лісі, біля моря. Натерпівся, каже майстер, я лиха й горя, Де не ступиш, не поткнешся, свинство й безчинство. Не взяли в музей картину, спогад про дитинство. Я зобразив у натурі гарну молодицю, Яка дає, як Мадонна, хлопченяті цицю. Тупорелі охоронці етики і моралі Причепились до якоїсь дрібної деталі. Це кажуть за хлоп'ятко На руках у дами На ж йому давать цицю Як воно з вусами А хоч би з бородою То чому б не дати Кому із нас неприємно дитинство згадати Глиняна слава Жив колись гончар на світі Досить небездарний Він зумів вліпити глечик Надзвичайно гарний Та й зазнався Запишався, страшний підступити. Сам для себе заходився пам'ятник ліпити. Все життя ліпив та ляпав, не жалівши сили. Час минув. Дощі і зливи пам'ятник розмили. Залишилась купа глини та руда калюжа. Жив не би муж великий. І немає мужа. А могло б же вийти з нього видатне світило. Та наістинно прекрасне – Глини не хватило. Змістовна дротина Митець модерний сотворив картину. Кільце зобразив і криву дротину. Митця спитали, хто ви, формаліст? Що це за дріт? Який у цьому зміст? Я, мовив автор, у своїй картині хвалу співаю трудовій людині. Це мій салют, це мій палкий привіт. Усім, хто робить на заводах дріт, Дбайливий Вавило Раз Вавило каже жінці, Ходімо в кіно. Ми з тобою у театрі не були давно. Посідали, фільм почався, Вавило пита. Все в порядку жінка шепче просто красота, а екран не закриває, стоп, чи голова. Жінка шепче, не хвилюйся, ні, не закрива. «То давай мінятись місцем, швидше перелазь, бо мені екран закрила голова чиясь». Мистецтво і життя Прийшов з кіно ввечері Денис. «Ану, говориш, жінці, роздягнись, сідай з а тепер ковтину, тепер панчохи, з-підні сорочину». Оглянув пильну жіночку Денис. «Отак, голубко, робиться стриптиз, ти все повинна знати і уміти». Я одного не можу зрозуміти. В кіно дивився, наче розбира, а тут я бачу, що воно мура. Стриптиз. Вчора лектор розказав нам про стриптиз, каже весело Якимові Денис. А в Америці дівуля молода, при народі з себе шмотки поскида і стрибає, щоб мордаті й буржуї трохи нерви розтривожили свої. «А мужчини, поцікавився яким, в тій Америці займаються таким?» «Що ти вигадав?» – розсердився Денис. «Уявляєш, що то був би за стриптиз? Щоб мужчини роздягались догола. Хто не бачив там такого барахла?» Піклування. Розмовляє з хазяїном домашній папуга. «Ти говориш, я папугу шаную як друга» то навіщо ж запираєш у залізну клітку і на волю не пускаєш ні взимку, ні влітку?» А хазяїн здивувався. «Думав би хоч трішки, та я ж тебе, дурацюгу, ховаю від кішки, хіба ж можна не ховати, як вона зубата, а до того ж дуже ласа до вашого брата. А папуга дзьобом крутить, що ти заливаєш і кому ти казочками баки забиваєш? Та якби ти дбав про мене, бідного сирітку. Чи не краще було б кішку затирати в клітку? Відважність По кологоснім критім ринку походжає тітка, А у неї під пахою невеличка клітка. З клітки виткнувся папуга, репетує, «Гляньте, по сім шкур деруть з народу кляті спекулянти, Гілять сіни за картоплю, наче за лимони, Чом з базару їх у шию не женуть мільтони?» Кітка стукає по клітці, «Перестань, холєра!» «Так не можна називати міліціонера!» «А папуга зьобом лупить по залізній сітці, «Не лякай мене, будь ласка, бо я й так у клітці!»